Jag är här på Pirate Journey eftermiddag med mig Mattias. Och nu är det dags för det här. Nu blir du, blir du rock. Ja men visst, det är dags för Hålrock med Tanja och du får jag ju säga som alltid, varmt välkommen Tack jag. Och idag har jag med mig <laughs> <laughs> två pers till, jag har fått med Antonina och Christian in här också Hej, hej, hej Varför är vi då fyra perser in Tanja, kan inte du berätta Jag är ju riktig ångest redan nu kan jag säga för att jag har tvingat er. Och ni är rädda för mig. Jätte, mm. <här> jätte, <här> enkelt förklarat. Hon har en sån här jävla skrapa i fickan. Så <här> lyder vi henne inte så skrapar hon tannsteg på <här> yes, jag bara visar den. Hon yeah. är får bra det. Det är så det ska funka i livet. Du, du sa förra veckan att nästa vecka ska vi göra, vill jag göra en challenge mer. Ja. Yeah. Bara på att jag sa direkt Men det är klart vi är på innan jag ens visste vad det var för challenge. <här> nu känner jag så här att det är dags för den och... Tänkte att vi kanske gör något annat ställe. Det värsta ja. är väl ändå att du säger vi är med. Och sen får vi ett meddelande här Vi ska göra en challenge idag. Och här står vi nu. Jo, men fan, mm. Jag har sett vad ni gör för galna grejer. Ni är ju med på allt. liksom. Det är 100%. <laughs> alltså, ja, galet och galet. <laughs> ja, vad är det vi ska göra nu? För höra? Jo, nu ska vi ha en liten challenge. Ni, ska, ni tre ska borsta tänderna så gott ni kan. Mm. Alltså göra det mm. bästa ni kan. Okay. Eh, och sen ska jag färja in era tänder och utvärdera hur bra ni är här. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> är det sånt här som så man fick tugga sån tablett när man var liten när man var tandläkare? Så. Det är samma princip Fast det här mm. är lite tuffare Nej. Ja, Man är ju stenhård med kidsen Två minuter ba, ba, ba, ba. Mm. Och jag brukar vara ganska noga Men nu får, får känner jag någon form av prestationsångest ja, här Just nu känner jag att jag kan inte har borstat tänderna Sen 1970 känns det som mm. just nu. Jag känner att jag aldrig fått någon, att någon aldrig har lärt mig Att borsta tänderna Nej. ordentligt Ja, ja, ja, ursäkter, ursäkter Ni, ni har hört det tusen gånger ja. mm. Mm. Och Mattias inte vinner Efter alla mina tips Ja men jag är lite pressad ja, Det hade ja. faktiskt varit konstigt om eller inte Matthias vinner. Mm, det är ja. Antonina kommer om inte Antonina Antonina är dels tjej. Och liksom såhär, Va? Vad har det med saken att göra? Jo, säger lyssnar bättre på tandläkaren ja. än att rebeller. <laughs> ja, och är Christian ligger ju ner och halvsvimmade och, och, och av hos tandläkaren. <laughs> okay. Och förmodligen lite mer hygieniska med och Christian ja, och men jag, är, jag är nog jag är fräsch. Du har ju en tandborste på ditt skrivbord. Ja, men jag dricker ju inte vin. Jag snusar inte. Bara där kanske jag leder lite. Mm. Vilket jag vi tar en låt och ska vi gå ut och borsta denna nu då, eller? Uh, ja, ni ska gå ut och borsta tänderna bara säga innan, innan låten mm. Att jag har en surprise leer oh. Vinnaren kommer få uh, Ja, men nu jävlar ska jag äh, borsta, borsta så Det ska bara försvinner yes. <laughs> <laughs> Ja, vi är tillbaka om en liten stund här då Mustache double nature och vi sitter och skakar av rädsla i studion här. Eh, var det ja. något mer än jag som borstade tänderna Så att det började blöda ja, Jag har ja. en som har tänder kvar <laughs> Det är när små gaddar längst fram <laughs> Små spikar som sticker ut <laughs> Men det, det börjar alltid blöda Varför gör det det? Är det en inflammation? Eller var, varför gör du det det Tanja? Varför blöder det alltid? Ah, vill du, ska du gå ut på ja, ja, den här? Jag vill verkligen veta jävligt Det är för att du är rädd ah. för den här spetsiga saken Ja det är det, det verktyget du har ja. Så skulle du göra dina tänder renare Är det så? Ja, lite så. Men vi får se. Alltså, vi kommer att få svar på det nu ja. när vi, när vi färjar in det. Vet du. Men det du ska göra nu. Alltså, mitt blod blir det sämre betyg? Sen. Nej. Nej. Det då, inte då vinner jag det. det vinner, jag är rätt det övertygad om det. Bara till plack. Jaha. Ja. Det är plack den går på. Jag ja. Och plack. Är det, alltså, bara för att kolla lite så här förra nu. För som jag sa förut, jag tror egentligen att borstammet vi gjorde nu spelar så här. Ingen roll. Min, ingen roll alls. Det här är så här. nu har vi Försök sett hur du inte. har gjort, hur <gör> det här sista. Det den senaste månaden som <gör> man får <började gör> testa på nu. Ja, nej. Plack är de mjuka beläggningar. Matresterna så är fortfarande mjuka på tanden. Mm. Och eh, då blir det ju så att eh, det finns proteiner i dem som binder den här röda färgen. Ah. Och de mjuka beläggningar kan man borsta bort. Bra. Om man vet hur. Då, eh. Då hoppas vi att vi har löst det ska vi, ska vi, Så nu får vi dra på, vi får nästan ta två låtar gärna då, så att alltså det ska, Just nu kan, då. kan jag hängla med vem som helst Det kan jag, också, det kan jag det är bara välkomna till Pirate här ja. Nu är det fri frihångel med Christian Antonin och Mattias Alla är ruskigt fräscha i munnen just nu Däremot när vi ska ha här röd här i munnen Då är det inte fan. Ja. får vi inte fan ja. Vi tar lite Blue Oyster kant här Och så kör vi väl igång Det här då, typ. Tjock, sitter och äh, ja, det blev en jävligt tryckt stämning här i studion. Vi alltså för er som har klivit in här nu så är det Paris att lyssna på och det är eftermiddagen med äh, mig då och vi har kört ett tandläkar eller tandborst challenge kan man säga. Vi har ju yes. och med Tanja här. Och hon tyckte det var en grym idé att vi skulle testa vem av mig, Kristia Antonina som är bäst på att borsta tänderna. Mm. Och nu har vi alltså borstat tänderna och vi har genomgått något helvetiskt i form av Alltså var vi... Infärgning. Ja, men det var små tussar. För jag kommer ihåg, när jag var liten så fick man tabletter som man kunde tugga mm. på. Men det, är, det, är, det fyller samma funktion jag. Ja, ungefär. Där är det bara lite bättre för lite bättre. För jag, jag lägger det på varje yta. Mm. Tabletten smälter så det är lite... Så kommer det verkligen åt alla ytor och färgar in. Men jag menar, använder man av det ofta nu för tiden sådana alltså här tabletter? Eller det finns att köpa, eller? Ja, ja. De finns mm. att köpa på apoteket. Det är väldigt bra tips. Liksom, om man vill, om man vill liksom, lära sig borsta bättre så är det... Mm. Jag ska åka och know. köpa det med en gång? Ja, såklart du ska Christian, eh, du och <skratt> jag, det är det bästa vi vet att tandläkaren på riktigt ja. eh, Kommer du ihåg här för ett tag sedan när jag sa till dig Du, fan jag har en grym programidé Vi tar hit eh, en tandläkare Och så kör vi lite roliga grejer en gång i veckan Lite så det kan ju vara intressant Idén var kul. Ja, det räckte där. Nu ja. Men, men det Nu har du suttit där och fått lite vara med. Nej, jag vill inte <skratt> vara med. Tandläkare i studion i full fullmontering med såna här i, i, pikar och speglar och oh. gejer. Men det räcker att se verktygen så blir jag lite rädd. Jag faktiskt. Men jag tycker Tanja ändå sköter det okej. Jag tycker, tydligen, jag okay. ja. jag tycker hon, hon har nära till skratt och, i, ja. och är jättekärmig och allting. Ut, in, och in. det brukar ett tandläkare vara i mitt tycke. Nej, jag Det brukar vara mer skrämmande liksom. Inte så här det här galna skrattet. Utan med hjärtligt skratt Ja, mm. men det kommer ju det här Och det gjorde ju även det idag Det som jag känner Nu gick jag tillbaka till Lill-Christian och blev livrädd igen. Det är det här Mm, -hmm. mm, ja <här> Och börjar räkna <här> <här> Varför räknar du? <här> Då får man bara skratta. Och, skratt. och så känner man sig så jävla utlämnad att, Fan vad du kan hela min mun Gud, Jag Gud, vad jag älskar mitt jobb ja <här> Och det blir jag nervös, för jag liksom ja, men... skakar lite inget. i Men det, det är lite som, alltså när man lägger sig ner där i tandläkarstolen och de börjar titta in i munnen, det är lite samma sak som att man, du vet satt i skolan Eller man är berättad Ja, precis såhär, Jag är ändå rätt duktig, tänker man När man ligger där mm. Och sen så hör man då såhär, Ett oktalt och amalgamt Och allt möjligt jävla skit Och sitter <laughs> och såhär, ja. såhär, så att man ingenting Men jag hade jättegott självförtroende idag När jag stod och borste Jag tänkte, det här vinner jag lätt Fan vad bra Jag är gud vad jag borstar så här är bra har jag aldrig borstnat Men det är Ja, och så nu när Tanja började kolla så kände jag bara, fan också Så kass man är, med en ni, gång ni har, ja. ni har svårt att bli bedömd då ja, ja, ja, inte så länge jag vinner Så får samma här. gärna någon bedömma mig Men jag vet mig. att det är bäst, då ja. har jag inga problem alls med att bli bedömd. Men det är någonting att man sänks så fort I <laughs> tandläkarvärlden Det är det Jag, alltså, jag älskar att... Jag... att gå till tandläkaren, det är ju super Uppfriskande Kul, ja, mm. Mm. Kul. Mm. för dig Jaha. Det finns få som älskar det passiv, velat. Ja gär, precis alltså. <laughs> e, men, och, och nu då har vi ju Nu har ju du även kollat oss i munnen eh, och, så, och så ska vi ju då Få, få domen här nu ja. Då tar vi det efter en låt Never wanna spoil an illusion. Abracadabra. This rain keeps dripping. This rain keeps dripping on me. It's the same old story. This rain keeps dripping. This rain. Indoor Fireworks. Du sitter och snackar om vilka jobb som man är minst, om, minst omtyckt i. sa att det gäller att vara luttrad och ha skinn på näsan i det yrket för att man är inte så omtyckt. Du är ju omtyckt. Det vet vi ju. Även om det skulle det vara eller... konstigt om det inte var så. Ja, faktiskt. Mm. Ni fyller ju en bra funktion. Men ja. jag är beredd att hålla med också. Du, när, man hör, när man hör 15 patienter på en dag när man hör de 13 i alla fall säga alltså när de kommer in så säger de så du bara vet, jag tycker inte om att vara här. Är det så många? Att se dig. Oja. Oh, men jag måste ändå säga så här. Att när man får gå ut därifrån. Då är man ju riktigt nöjd. Alltså. Mm? De var, det ofta... var det inte de flesta som var rädda för räkningen? Ja. Ja i för Jag kommer ju då, ni. Jag tar det det räkningen också. alla dagar i veckan kan jag säga. Så du får gå därifrån. Ja, Ja, ha, du... Ehm... Ska vi dra en, det här plåstret ja, snart? För jag, jag håller faktiskt på att ramla av stolen och nervositet här. Ja. Jo, så här är det. Innan, vi... innan du säger namnet på den som vinner ja. så vill vi vara ha en trumvild. Så du får säga till då så om du ska prata något innan här. Ska jag prata om... Ja, du kan berätta hur det har gått till. Bara. Hur så hur går så här, till. Generellt, hur, hur har vi klarat Tro. oss? Alla utan Christian var bra det ja. ville hon säga. Jag tittar lite skäftigt på er nu. Ja. Mm. Nej. Eh, ni har alla varit duktiga. Får vi får bo bara mot mig. Vi får hon kwerken. Det är buffert. Vi får bo i Tanias låda och välja leksaker. Ja. <skratt> Men jag har en verklig överraskning för vinnaren. En jag kan säga så här. riktig upplevelse. Oh. Mm -hmm. Gud, puls gick upp i fem. Ja, det har min varit hela tiden. <laughs> ja, uh, uh, jag gillar så här. Uh, jag gör så här. Uh, jo, men vinnaren idag. Jag är ledsen. Det här är inte partiskt. Utan mm. det här är fakta. Det är The Queen of the Pirate Truck, Antonina. Ha, också. så. Men ja, det är det sant. När du satte dig ner i stolen där förut och gapade, och både jag och Christian tittade på dina tänder, så fattar man så här: Det är helt omöjligt att de inte vinner. Ja, faktiskt. Ja. Nej, men du sköter dig bra. Jag sköter ja. mina, försöker sköta mina tänder bra. Jag gör... Fast det gör ju jag också. Jag borstar ju tänderna. Men du, jag, tror ändå... jag gör inte det. Nej, det vet jag. Vilum. <laughs> men, men ska vi få, ja. vad kom, nu kommer liksom. Ja, nu kommer priset. Om mm. oh man kan men... säga så här. Om ni gillar uh, oh, sen är adrenalinkick ja. Gillar du det? Ah, gud ja, skjut mig Så det här är God, det bästa adrenalinkicken du kan få Ska du borra en en gratis rotfyllning utan bedövning Way. <skratt> nu upplevelsen kommer du aldrig att glömma Aldrig, aldrig, aldrig Det lovar jag Behöver jag göra otydlig? Ja det behöver du Nej det är det, det vi hittar på <skratt> <skratt> Nej nu, alltså skoj tida <skratt> Man kanske kan laga i förebyggande syster ja, ja, ja. Ja. Ja, Bara borra lite Nej, nu ska jag, det fattar ni va? Nej, Nej jag har inte fattat Nej. det Jag inte att de här två ska vara glada för att de förlorat <skratt> Ja ja. <skratt> <skratt> Nej, du ska få sås en gratis blekning. Åh, oh, det är sant. För 3500 kr. Oj. Shit. Vad menar du? Du får få bort den här rosa färgen eller? Ja, ja, ja, ja. Okay. Kommer vi gå runt och vara rosa i ja. Det är sjukt. jag tänkte bara på här om dagen Att jag skulle kolla vart jag kunde bleka mina tänder Jaha. Men det vet ja. väl att man gör på K21-tandläkarna i ja, kring Jo, nu ja. visste jag ju det. Det, det. det Är det sant? Ja. Du, du har ju vunnit det också, Men gud, vad kul! Vad glad jag blir sådana träsch Men du tjänar det, det, det, det, duktiga känns som borstar Ja, som ja verkligen, sår. men du Tanja, jag har en fråga ja. Du sa, när man smetade på den här färgen Så var det det som Kvar. Jag tycker på mina framtiden så satt allt kvar. Men vad fan, jag har aldrig borstat så här bra hela mitt liv. Så det kan inte bara vara varit borstningen idag, eller? Vi måste gå igenom din borstningsteknik. Ja, den är inte det bästa. Jag bara kör. Det, det där, jag har ingen det där. teknik. <laughs> Nej, du har ingen teknik. Nej. Det, är precis, det är precis vad jag misstänkte. Ja. Jag bara kör. Man tror, om man bara... Om man bara håller på länge och trycker så, så, så hårt man kan så har man gjort det så bäst. Jag borta det hårdaste jag har gjort i hela mitt liv idag. Oj, vad det där för det, kom ja, det ut och bara ramblod. Ja, det är väl en tröja Yes. <laughs> det var Nej, shit vad kul. Ja, ja grattis Ante, ja, det var Tack att jag får dig kompis, tack. Mm. Ja, var, det, var det bättre än rotfyllningen? Ja gud. <laughs> Jag tror du fick rotfyllningen också. Men jag ställer upp rotfyllning också för ja, ja det var bra. Då är jag och med att titta här. stort jävla tack. Det var ju skitball. Vi ska runda av alldeles strax här. Vi ska bara ta en låt. Lite Alter Bridge. sitter där och Antonina har ju vunnit challenge här. Ska ja. få bleka tänderna. Det är ju helt, är helt jävla pris. Skalligt. Hur gör man det? Är inte det farligt för tänderna? Tänkte jag så här, men det är det ju såklart inte. Men förklara tänderna. Nej, det blir ja. lite... <laughs> jo, det är farligt. Jag har, ja, är farligt. Fara, fara, ja. har vunnit och nu ska hon bli av med tänderna. Ja, det var det jag ja. ville höra. Ja. <laughs> det är det vi kör. Man skalar ja, men, bort en del det av tänderna. Då? Va? Ja, ja. Ja. Nej. Nej, men det, alltså, det finns olika sätt att bleka tänderna på. Det vi pratade om en gång, men det vi håller på med det mest skonsamma de kommer få blekskenor som ska ha en gel i mm. och sova med dem. Jaha! Mm. Är det sant? Ja, och det kan man göra upp till 14 nätter Men du bestämmer själv om du vill sluta tidigare Om du tycker det räcker Är det inget man kanske råkar svälja eller? Nej, det är ofarligt Skenan Skenan kan du svälja Skenan, då är jag imponerad Hur klarar du dig nog utan? Det är inte helt omöjligt Rubrikerna dagen efter, kvinna död Svaldbetsskenan Det är sitt slag i världen Världens största svalg <laughs> Tannakans dröm va Nej <laughs> herregud oh, Men Shit vad spännande oh. ja. du, vi ska ta, vi har, man, man kan ju alltid skicka in frågor till programmet med till Fraga.piretrock.se Jag har fått en fråga från eh, killen som heter Jens som skriver Är det farligt för tänderna att snusa? Vi tar bara en fråga då. Jag kan säga så här det är, inte, oh, det, är, det är lite svårt att svara på den frågan på ett sätt. Ja det är det ju, men framförallt är det farligt för tandköttet och, och, och tandbenet så att säga. Okay. För att eh, snus fräter bort tandkött. Mm. Ja men tillen du är ju man kan jo, stoppa upp visst. hela Ja jag var, jag var ju Aha. hos eller hennes klinik här om sisten då sa hon så här, "Oj du får nog byta sid". Nej den sidan var då vänta lite nu. Nej men det här är ju inte bra man ser ju roten på hela tanden. Ja. Man du snusa ner istället. Du hör att jag säger att du inte ska sluta Nej. men du kanske kan hålla upp en stund i alla fall. <skriller> så det fick ja. jag höra. Ja men byta sida i alla fall. Ja men det gör jag. Ja hur ja. länge ska man säga då om man är snusad som kriller då och snus så att det är x antal hundra år. Alltså, hur lång tid tar det innan tandköttet jobbar sig tillbaka över tandroten? Uh, det kommer nog aldrig att hända. Nej. Skriver du i köket? Kö uh, kö då, kö då kan vi, du lika gärna gå. Om du förlorat ben så har du förlorat tandköttet that's it. Mm. Man kan bara stoppa det för att gå vidare. Ja. Mm. Ja. Men om du snusar om det läggs nu så bara i munnen Och har den runt <skratt> den, Jag börjar testa olika grejer här, att, ja, ja. Ja. Ja. ja, jag stoppar den i ögat istället ja. Ja. Eller röven kanske ögonlock. Ja. ja, varför inte Allt, Alla sätter i alla bra, sätt sätt. Är bra vad jag snus i mig Stort tack Tanja Det här var faktiskt skitroligt ja, Tack Tanja eh, och tack eh, Du ska få dig en riktigt fin applåd där också I... På vinnan trodde att hon ska sitta och applådera Och Antonina ska sitta och applådera på riktigt här är så jävla glad för det är var roligt Jag känner ah, mig nu. Är Vi är tillbaka nästa vecka järn Och missa inte det här nu då för helvete Jag vann, jag vann, jag var.